Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Ešrafil Anbijai wal Mursalin, Nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi, wa men tabi'ahum bi ihsanin ila i umiddini thumma emma ba'du. Doista svaka zahvala pripada našim gospodaru Allahu Subhanehu wa Ta'ala, salavat miri selam na Allahu Pasanika, Allahu Gmilenika, Muhammeda, alaihi salatu wa salam, njegov časnu porodcu, njegov uzvrte ashabi i ljudi koji slijede putistinu sudnjega dana. Uvažna, braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda nakon jacije namaza, naš ustavljeni termin, u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama An-Nevevija, Rahmetullahi Aleihi. Mnogo, mnogo puta smo govorili o knjizi Rijadu Salihin, da je to jedna blagoslovljena knjiga, u kojoj imam An-Nevevija, Rahmetullahi Aleihi, eh, Pokušao da objedini hadise koji su čovjeku potrebni u njegovom svakodennom životu i doista je on to uradio na jedan lijep i jednostavan način. Hadise koje odabrao u većini slučajeva su hadisi jednostavni za razumijeti, hadisi vjerodostojni što sve ovu knjigu čini jedinstvenom i unikatnom, Da čovjek znači može uzeti ovu knjigu bukvalno i sam je čitati i mnogo mnogo se okoristiti. Definitivno će biti tu hadisa e, za čije razumijevanje će im stvarno biti potrebna pomoć. Ali generalno velika većina hadisa u ovoj knjizi su vjerodostojni i velika većina ovih hadisa su jednostavni za razumijeti. Danas počinjemo sa jednim novim poglavljem za one koji imaju knjigu ovog formata, 490. stranica Vrijednost abdesta. Vjerujem da se sjećate da smo u proteklom dersu prošle srijede govorili o vrijednostima učenja Kur'ana i o vrijednostima određenih kur'anskih sura. Danas nastavljamo ovo jedno veliko poglavlje u kojem imam Ennevej Rahmetullah i Alehi, stavio je mnogo podpoglavlja u kojima govori o razno raznim vrijedostima koje se vezuju za ibadete, pa je počeo Po, sa onim što je najlogičnije vrijednost Kur'ana, vrijednost određeni Kur'anskih ajeta i vrijednost određeni Kur'anskih sura. Nakon toga imamo nevi počinje sa e, argumentima koji ukazuju na vrijednost Abdest-a, Panamaza i nakon toga i drugih Ibadita. <clears throat> znači 490. stranica, 180. podpoglavlje vrijednost abdest -a. Imam Nevi Rahmetullah Jalihi u ovom poglavlju je citirao kuranski ajet iz sure El Maide 6. ajet koji je temelj kada je u pitanju propis uzimanja abdesta i način uzimanja abdesta. Mi se imenit mnogo zadržavati na ovom ajetu pošto on u jednu ruku i ne ukazuje na vrijednost abdesta osim što ukazuje da je uzvišen Allah putem ovog ajeta naredio obavljanje uzimanje abdista prije namaza. Ali ne postoji u ovom ajetu nešto što posebno ukazuje na vrijednost uzimanja abdista. Kaži se u prijevodu ovog kuranskog ajeta o vjernici kada hoćete namaz obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operte, a dio glava svojih potarite i noge svoje do iza članaka, a kada ste džunupi onda se okupajte. Ovo je jedan temeljni ajet i osnovni ajet na kojeg se islamsko činjaci vraćaju kada je u pitanju govor o abdestu, pa kaže uzvišenje Allah subhanu wa ta'ala o vjernici kada hoćete namaz obaviti lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite. Prva stvar vjernik treba da zna da je uvjet za ispravnost namaza da čovjek bude pod abdestom. Znači, islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da nije validan, niti ispravan namaz osobe koja klanja, nema abdesta, čak što više kada bi islams svjesno klanjao bez abdesta time je počinio veliki, veliki grih a po nekim učenjacima čak do te mjere da se to može ravnati i sa nevjersom pa je znači obave za muslimanu prije nego što krene klanjati bilo koju vrstu namaza da uzme abdest abdest to je pravna čistoća koju insan postiže i čini kako bi stupio u namaz. Pa kaže uzvišeni Allah o vjernici kada namaz hoćete obaviti, lica svoja i ruke svoje da izalakate, operta. Pa znači imamo u abdestu stvari koji su temeljne, bez kojih abdest ne može da bude validan, a imamo stvari koji su dodatno lijepo da se čini koji su sunnet alako bi i preskočili a abdest bio validan pa primjer radi ovdje nije spomenuto to što je Allahov poslanik prakticirao prije nego što bi prao lice Allahov poslanik bi uvijek oprav svoje šake Pranje šaka je znači sunet Božeg poslanika alaih salatu wasalam, jer nam je Allah poslanika alaih salatu wasalam u mnogim hadisma pojasnio praktično kako se uzima abdest, pa bi Allah poslanik na početku abdesta uvijek prao šake. Nakon toga Allah poslanika alaih salatu wasalam ispirao bi usta i nos. E, zato što to nije spominuto u ovom kuranskom ajetu, određen broj učenjaka je kazao i da to i nije obaveza, ali u svakom slučaju ne postoje hadisu u kojem je spominuto da je lauposlanik preskočio ispiranje usta i nosa prilikom abdesta, tako da čovjek ne bi trebao da, iz, e, da izostavlja te stvari. Pa kažemo na početku čovjek će reći bismillah, Kada kreni sa abdestom, oprat prvo šake, nakon toga ispraće tri puta usta, tri puta nos, nakon toga će oprati svoje lice od mjesta gdje je znači, niče njegova kosa, od uha do uha i do kraja znači, bradi, odnosno vilice. A kada su pitan ljudi koji imaju bradu i koja je e, gusta, onda je obaveza i oprati vanštinu bradi. Pa je to prvi temeljni eh, temeljni dio eh, abdesta. Nakon toga kaže uzvišenje Allah o, lica svoje i ruke svoje do iza lakata operite. Nakon što čovjek operi lice u grancama koji smo spomenuli, ako ima bradu koja je gusta, opraće njenu vajštinu. Ako je brada rijetka, onda je obaveza da se protrlja brada kako bi voda došla do koži. Nakon toga se peru ruke, eh, znači peru se ruke od vrhova prstju do izalakata znači mogu se prati 3 puta, 2 puta ili jedan puta određen broj rudij griješi pa zato što su na početku prali šake počnu prati ruke od zglobova do laktova što je neispravno ruke se, znači, nakon lica moraju prati od vrhova prstiju pa sve do lakata i obuhvatiti laktove obavezno. Perje se prvo desna ruka, pa lijeva ruka. Kaže uzvišnji Allah, subhanahu wa ta'ala, i dio glava svojih potarite. Ovo je prevođenje po, po jednom tefsiru, dio glava svojih potarite, a može se i prevesti i glave svoje potarite. I glave svoje potarite. E, U hadismima Božeg poslanika srano, koji bilježi Buharija i Muslim zabilježeno da je Allaho poslanik potirao u glavu na način da bi stavio svoje ruke na početak glavi na načelo, potrao bi skroz do potiljka i vratio bi. E, znači to je zabilježeno u hadisma koji bilježi Buharija i Muslim i e, ovaj način oni je u jednu ruku i tefsiri tumačenje ovog kuranskog ajeta koji se može e, dvosmisleno shvatiti. E, Potarite po svojim glavama ili potarite dio svojih glava. Hadisi Božeg poslanika, ali se leo se nam koji bilži Buharija i Muslim jasno pokazuju da je Allaho poslanik potira u cijelu glavu. Tako bi vjernik trebao da slijedi sunet Božeg poslanika da kada opere ruke, da kada želi da potari glavu, znači potraći na način da stavi svoje ruke, potari do kraja i onda ponovo vrati. Nakon toga Če čovjek potrati svoje uši na način da će, kaži, prstaviti uho, a palcem će potrati vanjski dio uha. E, potiranje uši nije spomenuto u Koranu, tako da e, samim tim to ukazuje da je to na jednom stepenu nižim od potiranje glavi, dok potiranje glavi je elementarni dio abdista. Nakon toga, kaže Uzvišanla, i noge svoje do iza članaka operite, Znači, posljednja radnja u abdestu jeste pranje nogu do iza članaka sa obavežnom pažnjom e, i opreznosti da se dobro operu i pete i mjesto između prsta kako se ne bi desilo da na dijelovima koji se peru prilikom abdesta ne ostane nešto što nije oprano pa se peri prva noga i sve do izna članaka pa lijeva noga do iza članaka i time se završava e, abdest čovjek čini nakon toga proučiti dovu. Uh, u ono što je poznato našim da se uči abdesni dove nema utemeljenja u sunnetu božjih poslanika li se ve selam nakon toga imave nevi rahmetullah je licitirao i nekoliko argumenata koji ukazuje da će umet Mohameda alejselatu ve selam zbog toga što su abdesstili prilikom uh, U stupanja u namaz biće posebno počašćen na sudnjem danu da će među ostalim narodima imati određene ukrase da će ti dijelovi koji su prali da će jednostavno svijetliti da će biti posebno izraženi u odnosu na drugi umete i druge ljude pa kaže se u vjerodostavnom hadisu da je čuo Allah poslanika kako je rekao na sudnjem danu Pripadnici Moga umeta će biti prozivani, a na čelu svakog od njih biće pjega i biljezi na rukama i nogama, znakovi uzimanja abdesta. Znači, ljudi će imati jednostavno vidjećemo kao što je pojašnjeno u drugom hadisu kad su pitali Božijeg poslanika kako će štira spoznati sledbenike svog umeta od drugih ljudi. Pa kaže Allah poslanik, a dobro, pojašnjavajući njima na način kako to oni razumiju, jer su oni tada živjeli u pustinji, živjeli su mnogo sa stokom. Pa kaže Allah poslanik, zamislite kada bi čovjek imao krdo crnih konja. A među međutim, konjima imaju konji koji imaju na čelu, to ljudi na selu zovu brnja. Čelo znači je njihovo bijelo, a konj je crn. I noge koji su bijele, a znači kompletan je konj crn, pa se to zove putasto. Pa kaže Allah uposlenik da li bi čovjek mogao poznati svoje konje ako su tako obilježeni bijelim biljezima. Pa kažu bi Allah uposlenik. Pa tako i sljedbenici Muhammeda će na sudnjem danu imati posebna obilježja na mjestima koja su prali prilikom abdesta, to su ruke i lica i noge. <tok> Pa ovaj hadis kaže se na sudnjem danu pripadnici mog umjeta biti prozivani, a na čelu svakog od njih će biti pjega i biljezi na rukama i nogama znakovi uzimanja abdesta. U drugom hadisu, 1025. od Ebu Huriri se prenosi da je rekao čuo sam svoga prisnog prijatelja Mohameda kako kaže ukras vjernika na sudnjem danu dopiraće sve dok je dopirao abdest. Znači ukrasi koji će ljivjernici imati na sudnjem danu dopiru ondje dok krije čovjek pravo svoje tijelo prilikom abdesta. <clears throat> Kaže se u 1026. hadisu od osmana radijallahu ta' ranhu da je Allah poslani k'alaih salatu se, seram rekao onaj ko uzme abdest na potpuni propisan način grijesi mu izađu iz tijela pa čak ispod njegovih noktiju. Jedna od odlika koja se vezuje za abdest jeste i to da se prilikom abdesta čovjeku opraštaju grijesi. Pa je ovo jedan dodatni faktor koji čovjeka treba da stimuliše da čovjek redovno klanja i da redovno abdesti onako kako je to propisano, onako kako smo to malo prije i pojasnili. Kaže se u ovom vjerodostojnom hadisu onaj ko uzme abdest na potpun, potpuni propisan način grijesi mu izađu iz tijela pa čak ispod noktiju. Vidjet ćemo e, u, u sljedećem hadisu da je Allah poslanik a.s. u 1028. hadisu da kaže Allah poslanik kada čovjek opere lice, sa posljednjom kapi vode sa lica padnu i njegovi grijesi koji je očima. Pa kada opere ruke, sa posljednjom kapi vode i padnu u grijesi koji je rukama. Kada znači opere noge, sa posljednjom kapi vode padnu u grijesi koji je koje je čovjek činio svojim nogama. Pa vidimo, znači, iz vjerodosljenih hadisa, da je Allah upostanika alaihi salatu selam e, spomenuo da uzimanje, potpuno uzimanje abdesta biva razlogom brisanja i opraštanja griha. U hadisu 1027. E, stoji da Osman radijallahu ta'ala u jedne prilike je pojasnio ljudima kako se abdesti praktično. Pa kada je završio taj on abdest, eh, ta predaja je zabilježena kod imama i Buhari i muslima, onda je, imam, eh, onda je Osman radi Allah o tjaranu kazao, vidio sam Allahu poslanika kako je uzimao abdest na isti način kako sam ga i ja sada uzeo, a zatim je rekao Allahu poslanik, ko se ovako obdest, o, o, abdesti, bit će mu oprošteni grijesi, a njegov namaz i odlazak u džamju ubrajaju se u poseban dodatak, dodatak dobrim dijelima. Kaže se da je Osman radi Allaho pojasnio praktično kako se abdesti. Kada je završio, kazao je ja sam vidio da poslanik ovako abdesti. E nakon što je Boži poslanik abdestio, rekao je Allaho poslanik alaih salatu wasalam ko se ovako abdesti, bit će oprošteni prošli i grijesi. Pa vidimo da ovdje opet iz ovog hadisa vjerodosnog koji bileži ima muslim spominje Allaho poslanik alaih salatu wasalam da potpuno I, znači, e, ispravno uzimanje abdesta biva razlogom opraštanja griha. <clears throat> u hadisu 1029. u debu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah uposanik došao na veze jer je rekao Esselamu alaikum, dara qavmin mu'minine, wa inna inša Allah bikum lahikun, neka je spas i mir na vas postoji bilo naroda koji vjeruje i mi ćemo se vama ako Bog da pridružiti. Allaho poslani kada bi išao da posjeti mezarluke što je sunnet u islamu, da čovjek sremena na vrijeme odi da posjeti mezarluke da se prisjeti da će i on otići jednog dana sa Dunja da ga to malo prisjeti na ahiret, da vidi koliko je ljudi već prije njega otišlo pa bi učio ovu dovu Esselamu alaikum, qawme dara qawmin minel mu'minin inna inša Allahi bikum lahekun Pa kaže Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu da je rekao Allaho poslanik volio bih da smo vidjeli svoju braću. Govori Allaho poslanik svojim ashabima. Volio bih da smo vidjeli svoj braću. Asabi upitaše pa zar mi nismo tvoja braća Allaho poslanića? A on odgovori vi ste moji ashabi. A moja su braća oni koji se još nisu pojavili. Boži poslanik ali se nam govori ashabima i kaže ja bih volio da sam vidio svoju braću. A kažu asabi začuđeno malo Allahu posvjeću, zati mi nismo braća Kaže Allah poslani, ne, ne, ne, vi ste moji ashabi, a moja su braća, oni koji će tek doći, koji me nisu vidjeli, ali vjerovali su u mene. Pa se nadamo, inša, da i mi potpadamo pod ovaj hadis. Pa onda kaže Allah poslani, ali se letu waseram, oni opet upitaši, Allah poslani će, kako ćeš na sudnjem danu prepoznati pripadnike svoga ummeta, koji se još nisu pojavili. Sada oni pitaju, dobro, ti imaš ashab, ti si njih vidio, oni tebe vidjeli, ti njih znaš. Ali na nasudnjem danu, kako ćeš ti prepoznati sljedbenike svoga ummeta koji su dolazili nakon tebe i vjerovali u tebe i koji su tvoja braća kako si ti to kazao hadisu? Pa kaže Allah poslanik, šta mislite? Kada bi neki čovjek imao konje sa bijelom pjegom na čelu i bijelim pjegama na nogama, da li bi ih prepoznao među potpuno crnim konjima? To je onaj primjer kojeg smo malo prije naveli. Allah poslanik njih pita na način, ako bi imali jedno veliko krdo konja, I većina tih konja su crni, ali imaju konji koji imaju pjege na čelu i pjege na nogama. Obilježja. Kaže, da li bi ih mogu poznati? Pa normalno crn konj, ovaj drugi ima pjege. Tako će Allah oposlanik prepoznati sredbenike svoga umeta na sudnjem danu po tragovima koji će se vidjeti na čelu od abdesta, po tragovima na rukama i po tragovima na nogama. Kažu Asabi kada imi Poslanik postavi ovo pitanje: Da li bi čovjek mogao upoznati svoje konje koji su, znači obileženi, među konjima koji su crni? Kažu Asabi: Sve kako da bi ih prepoznao Allahu Poslanici će, onda Allahu Poslanici reče: Oni će na Sudnjem danu doći bijelih i svijetnih lica i bijelih i svijetnih udova što su tragovi od uzimanja abdesta jaču i predvoditi ka Haudu. Allahu possessani kaže učedući svijetli lica na njihovim znači rukama i nogama će biti obilježja po kojima će uzi uh, Allahu possessanik alejselatu ve prepoznati selbenike svoga ummeta <clears throat> Nakon toga imam enneu rahmetullah alayhi Citirao je eh, jedan interesantan lep hadis 1030. hadis od Abu Hurere radijallahu tanha se prenesi da je rekao Allahu poslanik ali se selam hoćete li da vas uputim na ono činime će vam Allah pobrisati grijehe i povećati vaše stepene u džennetu pita Allah poslanik sva sabaj kaže hoćete li da vas ja uputim na nešto čime će se brisati vaši grijesi a s druge strane to će biti razlogom povećanja vaših deređa i stepeni kod uzvišenog Allaha Svakako da su Asabi jedva čekali da ima lauposlanik kaže i ukaže na takva dijela, pa su rekli svakako da hoćemo lauposlanike, odgovoriše oni, a on tada reče, temeljito i potpuno uzimanje abdesta u teškim uvjetima. Mnogo koraka do džamnije i šekivanje novog namaza nakon tek namaza, to vam je istinski ribelt dijenje na laupom putu, to vam je istinsko dijenje na laupom putu. Adi izbilježi ima muslim. Kada je Allah postavi pitanje hoćete li da vam ukažem na neko dijelo? I mi tako treba da koristimo tu metodu nekada svoj djecici ili u nekom sjelu kada sjedimo pa da ljude malo hajde i kajde ih zainteresiramo. Dike, hoćete li da vam ukažem na neko dijelo koje ako budete vi radili, biće će vam pobrisani grijesi i bit vam povećani stepeni. Pogledajte kako to kod insana budi želju. Svakako da hoćemo. Pa insan treba koristiti ovu metodu prilikom podučavanja ljudi, kako je činio Allaho poslanik. Pa kada su ashabi izrazili želju, hoćemo Allaho poslanik, kaže Allaho poslanik, uzimanje, potpuno uzimanje abdesta u teškim situacijama. Kad se čovjek nalazi u nekoj teškoj situaciji, možda hladno je ili negdje je na polju ili je negdje je na putu, da tada potpuno uzme abdes propisano abdesta onako kako je znači, činio to Boži poslanik to je jedan od razloga brisanja grija i podizanje stopa podizanje stepeni kod uzvišenog Allaha drugo je mnoštvo stopa prilikom odlaska u džamiju kaže Allah poslanik mnogo koraka do džamije da čovjek ide znači, pješit pješice u džamiju pa ako je malo i dalje vidjećemo iz sljedećeg hadisa koji će citirati imam enevi, da je bilo sahaba koji su bili poprilično daleko od džamije Pa kada su im ljudi rekli što ne nabavite sebi jahaću životinju, magarce nešto, da ga možete jahati i naveće kada ne vidiš kod ideš ili podani kada je puno vruće, pa su rekli mi očekujemo da nam Allah upiše svaku stopu kao seva, pa im je Allah upisanih rekao da imaćete sve upisano to što očekujete od svoga gospodara. Pa znači jedan poseban seva po islamu jeste pješačenje i odlazak u čamju pješci. I kaže Allah poslanik treće dijelo iščekivanje novog namaza nakon te avaza To vam je doista bdijenje na Allahovom putu. Treća stvar da čovjek primjer radi klanjevo je akšam i ostane u džami i ščekuje novi namaz ne neodlazeći kući. Tu je u islamu posebno dobro dijelo na kraju poslanik kaže u islamu bdijenje je kad čovjek bude u džihadu u borbi na Allahovom putu i bdije stražari da li će neprijatelj napasti. E kaže la posani, pordiite dje sare pakaži to, da človek na, na abdesti u teškim uvjetima, da mnogo pješači, da sjedi od namaza do namaza u uđami to Božji poslanik poredi sa bdijenjem na Allahom putu, jer i bdijenje na Allahom putu treba strpljenja, treba snage, treba znači volje i tijenja. Isto tako i ove tri stvari koje je Allah poslanik, ali i se leto se nam preporučio, pa vjernik bi čovjek trebao da u svom životu se trudi da ove tri stvari što više radi, kako bi mu se što više grijeha oprostilo, s druge strane, kako bi mu se njegovi stepeni deređe što više kod gospodara povećali. Znači prva stvar jeste... Temeljito i potpuno uzimanje abdesta u teškim uvjetima, mnoštvo koraka do džamije, znači odlazak do džamije pješice i treća stvar da čovjek nakon što obavi jedan namaz, pogotovo sada kada, kada su zimski periodi, kada su znači namaska vremena blizu jedna od drugi, da čovjek ako ima vremena da sjedi u džamiji od podne do ikindije i lodakšama dojacije što je jedna od najlakših opcija da čovjek kada veče ode u džamiju na akşam, da ostane u džamiji da zikri, da uči Kur'an, da dovi do dojacije namaza. <clears throat> Nakon toga, eh, 1031. hadis od debu Malika, je lešar, radijallahu, se prijavljaju da Allaho poslanik kazao čistoća je pola imana. Etuhuru šetrul imani. Eh, postoje mnogo komentara šta su islamski činjaci kazali u ovog hadisa. Mi ćemo to ostaviti ovako, kako je rekao Allaho poslanik, čistoća je pola imana. Znači, eh, Ova čistoća može se misliti na čistoću prilikom uzimanja uz, znači stupaju namaz abdest da je to znači ta čistoća, a može se može se inshallah sati i na druge načine. Nakon toga u 1032. hadisu od Omera radijallahu ta'ala se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Kogod od vas uzme abdest te melito" ili je rekao potpuno a zatim izgovori dovu eshedu en la ilaha illa allah wahdehu la leh washhedu en abduhu wa rasuluh sjedočim da nema Boga osim Allaha koji nema sudruga i sjedočim da je Muhammed njegov rob i poslanik otvoriće mu se svih osam dženetskih vrata da uđe na koja god hoće hadis bilješ muslim allahu ekbar pogledajte kako je vjera islam ljepa kako je lagana Čovjekabdesti izgovori ovu kratku dovu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdehu la sharika leh washhadu anna Muhammeden Abdullah wa rasuluhu otvorena osmera vrata dženetska da uđe u džennet na koja hod hoče vrata <clears throat> Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Kratka dogma za kojih se obećava velike nagrade. Ovaj hadis bliži ima muslim u historiji islamska posle jedna uh, čudna priča da je čovek zbog ovog hadisa obišao možda hiljede kilometara da provjeri njegovu vjerodostojnost, poznati, poznati prenosi od hadisa Šu'be koji živi u Basri, znači u današnjem Iraku, čuo jednog čovjeka kako prenosi ovaj hadis. Pa kada je pitao od koga prenosiš taj hadis, kaže od čovjeka koji sada živi u Mek kaže pa sam otišao u Nahadž Ali otišao sam prvenstveno da provjerim ovaj hadis, pa sam sreo u tog čovjeka od kojeg on prenosi taj hadis, pa sam nam pitao hadis kojeg otega tega je prenose u Basri, jesi li ga ti čuo od poslanika, kaže ne, ja sam ga čuo od jednog čovjeka u Medini. Pa sam kad sam završio hač otišao u Medinu da provjerim taj hadis, pa sam sreo tog čovjeka, pa ga pitao, od koga ti čuo taj hadis, kaže, ponovo ja sam ga gore čuo od jednog drugog čovjeka u Basri. Pa se ponovo vratio u Basru, pa mu ovaj čovjek opet kazao, nisam ja to direktno čuo, ja sam čuo od jednog drugog čovjeka, pa se šube u jednu ruku malo i naljutio, kaže, sad kažu u um Mekki, sad kažu u um Medini, sad kažu u um Basri, kaže, da je, da je ovaj hadis jero dostojan, dražiji mi bi bio od cijelog Dunjaluka. A mi danas elhamdulillah imam mogu što da ovaj hadis provjerimo taj hadis je zabilježio ima Muslim sa jednim drugim lancem prenosioca 100% vjerodostojan hadis da la ibniki rekao ko potpuno abdesti zatim kaže ešhedu en ilaha illa Allah wahdehu la shareeka leh ve ešhedu otvorena osmera vrata džennetska neka uđe na koja hoće jedna veoma veoma velika nagrada za insana koji uzme abdest i koji prouči ovu dovu nakon abdesta. Pa smo rekli mi na početku predavanja insan koji hoće da abdesti samo će na početku kazati bismillah abdestiti i na kraju će kazati ovu dovu ne postoje dove koje se uči prilikom svakog pranja, znači pranja svakog dijela tijela i te dove najbliže što se za njih može kazati jeste da su to uvedene stvari u vjeru, novotarije jer ih nije činio ni Božji postanjik, ali ih se letu niti su ih činili, niti su činili ljudi iz prvih generacija, ni ashabi, ni tabirini, ni tabirini, tabi prva tri stoljeća ummeta nisu prakticirali prilikom uzimanja abdesta ništa, osim na početku kazati bismillah, potpunobdestiti na kraju kazati ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la shareeka lahu wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluhu <clears throat> u dodatku kod imama termizije navodi se da je poslanik alejhiselatu vesselam na kraju spomenite dovid dodao jos allahumma ij'alni min at koji se mnogo kaju odani koji znači, ima dodatak kojeg nije zabilih gdima muslim, već je zabilih gdima imam tirmidhja da kada bi se proučila ova dova, ašhedu en la ilaha illallah, wahdahu, la šerike leh, wa ašhedu enne Muhammeden, abduhu, wa rasuluh, da se još nadto doda jedan dio dove Allahumme ge'alni ja min et tawabin, u min al mutatahirin, Allahumme ge'alni ja min et tawabin, u min al mutatahirin. Jedna kratka dova. <coughs> Nakon toga imame Nevi Rahmetullah Jalej prelazi na 186. podpoglavlje vrijednost Ezana. E, mi živimo u vremenu kada velik broj ljudi nije svjestan činjenice da je učenje Ezana da je učenje ezana i Badet, da se za učenje Ezana obječavaju velike nagrade. Učenje Ezana je propisano kada čovjek klanja sam i kada klanja u džematu. Nažalost vidjet ćemo u mnogim džematima kako e, funkciju učenja ezana preuzima kasetofon CD ili nešto slično to mi učenjaci ummeta učenjaci ummeta u jednoj velikoj pravnoj instituciji koja se zove El Mejm'a El Fiqhi u Mekki pritride sed godina tačno sjedili su i raspravljali su o pitanju da li je validan ispravan ezan koji se prouči putem kasete ili CD-a to jest da ga prouči nešto što nije insan pa su donijeli jednoglasan stav da je Ezan proučen kasetom ili CD-om neispravan. Samim tim iz toga proizilazi da u mjestu u kojem se samo uči taj Ezan, svi stanovnici tog mjesta su griješni zato što učenje Ezeana u jednom mjestu gdje žive muslimani farski faje, kolegijalna obaveza. A kolegijalna obaveza znači da taj Ibadet ako uradi samo jedan stavnovnik tog sela, Niko više nije griješan. Ali ako ga niko ne uradi, svi su griješni. Pa u selima i mjestima gdje se Ezan prouči na kasetu ili na CD, svi stanovnici tog mjesta su griješni zato što se za taj navaz nije proučio ispravan Ezan. Sami učenjaci anefijskog mezeba uvjetovali su za ispravnost Ezana da ga prouči razumna muška osoba. Razumna muška osoba, čak nerazumna osoba, znači po anefijskom mezebu ne može učiti Ezan. Imame Nuri rahmetullahi alejhi u ovom poglavlju spomenuo nekoliko argumenata koji ukazuju na vrijednost učenja ezana u islamu. Prvi od tih hadisa jeste hadis od Abu Hurajre, 1033. hadis. Da la pusani kelise letu ve rekao kada bi ljudi znali koliko je kolika je vrijednost ezana i prvog safa, oni bi kada na drugi način osim bacanja kocki ne bi mogli udrijeti ko će učiti ezan i klaniti u prvom saku safu tako i uradili kada bi znali koliko, kolika se vrijednost krije u ranom odaskom džamiju i u tome je bi se naticali a da znaju koliko je kolika je vrijednost tjaci i sabaha oni bi na njih dolazili pa makar i pužući tri istvari Allahu poksaniki ali se latu selam spominje u ovom hadisu prva stvar jeste učenje ezana kaže kada bi ljudi znali kolika je vrijednost učiti ezan Ne bi se ljudi mogli dogovoriti ko će učiti. Svađali bi se, pa bi morali na kraju bacati kocku, pa koga kocku mi zvuku, on bi, on bi učio Ezan. Znači, velika vrijednost učenja Ezana, velika vrijednost doći u džamiju prije Ezana, rani odlazak u džamiju. Pa prim radi, ako je akšam ili jacija, rećemo u šest sati na da mi dođemo u pola šest ranije, pa da sjedimo u džami, da malo učimo Kur'an, da malo zikrimo, da malo dovimo. Velika vrijednost spomenuta u ovom hadisu. <clears throat> Kaže Allah poslani, kada bi znali kolika se vrijednost krije u ranom odlasku na namaz i u tome bi se natjecali, a da znaju kolika je vrijednost jaci i sabaha, oni bi na njih dolazili, makar i pužući namaz u džematu, jacija i sabah imaju posebnu vrijednost, kao što je došlo u vjerovostom hadisima poslanika, da su to najtežiji e, namazi licevjerima. Pa Allah poslanik kaže, kada bi znali ljudi vrijednost tog namaza u džematu, dolazili bi na te namaze, pa makar morali i puzati, znači makar bili i bolesni. Kaže se u vjerovostom hadisu, O hiljadu 34. od Moavi radi Allahu ta'ala da čuvo Božijeg poslanika kako je kazao muezinići između svih ljudi na sudnjem danu imati najduže vratove. I znate da poslaniku vjerodostin hadisima s druge strane u mnogim kuranskim ajetima govori se o težini sudnjeg dana, do temjeri da je to dan u kojem će e, doile zaboraviti ono što doji trudnice će pobaciti svoje plodove, djeca će osjediti i tako dalje. U virdosti na disme došla će se ljudi kupati i biti potopljeni u znoj svojih grijeha, svodno svojim grijesima. A u to vrijeme neko će i uživati, u to vrijeme će Allah nekoga počastiti da će imati najduži vrat. A to su moje zini, iz počasti prema njima što su oni pozivali na najbolji ibadet u islamu to je namaz pa će Huzića i Allah počasti na sudnjem danu tom počasti da će imati najduže vratove što će ukazivati na njihovu ajde da kažemo osobenost kao što smo vidjeli na početku da će muslimani biti odlikovan na drugim ljudima tako što će im biti svjetla lica i ruke i noge Moje će se odlikovati od drugih ljudi što će im biti dugi vratovi <clears throat> U komentaru toga zašto će im biti dugi vratovi postoji mnoga, mnoga mišljenja islamskoj činjaka, ali ono što je nama bitno jeste da je ovaj hadis vjerodostan, da će uzvišći Allah s.w.t. ljude na sudnjem danu mu je učinti da će imati duže vratove nego drugi ljudi iz počasti prema onome što su radili na Dunjaluku. Od Ebu Abdullaha, Ibn Abdurrahmana, Ibn Ebi e, Sa'a Sa'a Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu ta'ala anhu, da je Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu ta'ala anhu rekao, Vidim da voliš ovce i pustinju, pa kada budeš među svojim stadom ili u pustinji, kada budeš čuo, učio ezan za namaz, uči ga što glasnije. U istinu glas mu jezina neće čuti ni jedan džin, niti jedan čovjek, niti bilo šta drugo Adam u nasudnjem danu neće posjedočiti. Ebu Sa'id Nakon što je izgovorio ove reči, rekao je, ove ovo sam čuo od Allahog poslanika ali i salatu wasalam. Znači, Ebu Sa'id, radiju Allahu te'alanu, savjetuje jednog čoveka za kojeg je vidio da ima stado ovaca i da voli da bude s tim stadom u pustinji. Pa mu kaže Ebu Sa'id al-Hudri, radiju Allahu te'alanu, kada budeš sa svojim stadom u pustinji, I nastupi namaz, prouči ezan, makar ti i sam klanjao. Iz ovog hadisa i drugih hadisa se uzima da je propisan čovjek i sam kada klanja da prouči ezan. Pa kaže, dobro podigni glas, jer kaže, sve što čuje taj ezan, ili čovjek, ili džin, ili bilo šta drugo, svjedočit će insanu na sudnjem danu da je on učio taj ezan. I onda kaže, vusrid na kraju, Ja sam ovaj, ovaj hadis kojeg vama prenosim čuo od Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. U 1036. hadisu de Ebu Horelije se prenosi da je Allah poslanik, alihi salatu wasalam, rekao kada se bude učio ezan. Šeitan se dadne u bijeg bučno puštajući vjetrove, a sve to kako ne bi slušao ezan. Pogledajte. Imate nekada ljudi kojima smeta ezan, pa oni imaju dodirnu tačku sa šeitanom i šeitanu smeta učenje ezana. Pa kaže Allah poslanik, kada se počne učiti ezan, šeitan se dadne u bjeg i puštajući vjetrove da ne čuje kako se uči ezan i kako se veliča uzvišeni Allah s.w.t. Pa kaže Allah poslanik, pa kada se završi učenje ezana, on se ponovo vrati pa kada spodne učiti i kamet za namaz on opet pobjegne na isti način da ne ču i kamet pa se onda opet vrati da ometa i da zavodi ljude koji su stupili u namaz pa kaže Allah posanika ali se počne kaže da došaptava čovjeku govorići mu sjeti se toga i toga misli o tome i tome Nečega čega se ranije nije mogao sjetiti. Tako šeitan čini sve dok čovjeka, čovjek ne zabori koliko je rekejata namaza klanjao. Hadis bilaži boharija i muslim. Znači šeitan kada čuje i kamet pobjegne. Pa se vrati kada ljudi počnu klanjati namaz. Pa počne ljudima došaptavati stvari koji se prije nisu mogli sjetiti. I to je znači doista opravljano. Čovjek kada stane u namaz sjeti se nečega čega se nije mogao prije sjetiti. Kaže Allah poslanik toliko on došaptava ljudima da ljudi zaboravljaju koliko rekeata su u namazu uklanjali. <kuh> Nakon toga, e, e, imam nevi želio da nam citira nekoliko argumenta koji će ukazati kako čovjek treba da se ponaša vjernik kada čuje učinje zana. Mi smo sve dogovorili do sad o vrijednosti e zana, dobro, sada mi čujemo neku uči ezan. Da vidimo šta je od sunneta da radi musliman kada se uči ezan. Nedjetko se dešava da veli broj ljudi sluša učinje zana, a ne zna šta je sunnet kako i na koji način se ponašati prilikom učenja Ezana. Pa kaže se u ovom vjerodosvenom hadisu da je Allaho poslanik rekao kada čujete Ezan I vi izgovarajte isto ono što izgovara i Moezim. A zatim na mene doneste salavat. Jer na onoga ko na mene donese jedan salavat, Allah donese deset salavata. Nakon toga molite Allah da mi podari El Wasile. A to je stepen u džennetu koji će dobiti samo jedan od svih Allahovih robova. A ja se nadam da ću ja biti taj. Onaj ko bude molio Allah da meni podari Wasilu, takav će imati pravo na moj šefat. Hadis biložima muslim, jedan veliki hadis da Allah poslanik prvo kaže... Kada čujete, ezana, kada čujete učenje Ezana, vi govorite ono što govori Muezin. Pa kada Muezin kaže Allahu Ekber, Allahu Ekber, mi za njim ponovimo Allahu Ekber, Allahu Ekber. On opet kaže Allahu Ekber, Allahu Ekber, mi kažemo Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu en la ilaha illallah, i mi kažemo. Ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu en la ilaha illallah. Ešhedu enne Muhammeda Rasulullah, ešhedu enne Muhammeda Rasulullah, mi ponovimo za njim. Ove tri stvari prvije se ponavljaju identično. Kada kaže, hajja ala s-salah, hajja ala l-felah, tada čovjek govori, la hawla, wala kuwata, illa billah, kao što je došlo u drugim hadisima. Pa znači moraju se hadisi spojiti, da bi ispravno razumijivali. Pa znači u Ezanu se sve ponavlja, onako kako govori Moezin osim, hajja ala s-salah, hajja ala l-felah, tada se govori, la hawla, wala kuwata, illa billah. Nakon toga opet, nakon hajja ala salaha, hajja ala falah, Moezin kaže Allahu ekber, Allahu ekber, mi kažemo Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illallah, mi kažemo la ilaha illallah. Nakon toga kaže se u ovom hadisu, da je rekao Allahu posanik, a zatim na doneste salavat. Znači prva stvar koja se prvo čovjek ponavlja za Moezinom, sve kakon uči osim riječi la uh, hajja ala salaha, hajja ala falah, kada se govori la hawlewa la kuwata illa billa. Nakon što se završi ezan i naše ponavljanje, tada donesemo salavat na Božeg poslanika Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. To je neki najkraći način donošenja salavata. Čovjek kaže nakon ezana Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Kaže Allaho poslanik, ko namene mene donese jedan salavat, uzviše Allah, će na njega donijeti deset. Dobro, pa kaže Allaho poslanik nakon toga, nakon toga molite Allah da meni podari A to je stepen u džennetu koji će dobiti samo jedan od svih Allahovih robova a ja se nadam da ću ja biti taj. Onaj ko bude molio Allaha da meni podari vasilu takav će imati pravo na moj šefaat. Znači ovdje se misli dova koja je spomenuta u drugim hadisme da je Allah poslanik a.s.a. preporučio Da se nakone zana uči na poznata dava, Allahumma rabb hadhihi dawatit tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammeden al-wasilata wal-fadilata wa ba'athu wa Ova dava znači ona se misli se na nju da kaže Boži posle nakon što se uči ezan. Ponavljamo za muezinom. دونسهم السلامات أجموه دوه اللهم رب هذه الداوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته Znači, ova dova se uči, Boži poslanik kaže, u njoj se traži da uzviši Allah podari Muhammedu alaih salatu wasalam elu osile, posebno mjesto u džennetu. Kaže Allah poslanik, ko meni bude dovio za taj osilet, on će imati pravo na moje zauzimanje na sudnjem danu, jer mi znamo da Allah poslanik alaih salatu wasalam na sudnjem danu od njegovih osobenosti jeste da će imati pravo na zauzimanje, za ljude iz svoga ummeta, pa ljudi koji budu molili eh, ovu dovu za božnjeg poslanika, imaju pravo na njegov šefaat, znači u tim teškim i kriznim momentima na sudnjem danu. Allaho poslanik će se zauzmat za neke kategorije ljudi, jedna od tih kategorija jeste i ljudi koji su nakon ezan učili ovu dovu. Pa se vraćamo ponovo da ponovimo. Kada mu Ezin uči Ezan, Mi ponavljamo za muezinom sve ono što on govori osim riječi hayya 'alassala hayya 'alal falah tada govorimo la havla wala kuvvata illa billah. Kada završimo sa ponavljanjem za muezinom donesemo salavat na božji poslanika i kažemo Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Nakon toga učimo ovu poznatu dovu Allahumma rabb hadhihi dawatit-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan wa ba'at-hu maqaman mahmudan alladhi wa'adta To su znači sunneti koji preporučuje Allahoposlanika alaihi sallatu wasalam. U sljedećem hadisu 1039. stoji ta dova koju smo citirali. Dok u hadisu 1038. stoji da je Allahoposlanika alaihi sallatu wasalam od Ebu Sa'ida radi Allaho talanom rekao da je Allahoposlanika kazao kada čujete ezan, ponavljajte za mujezinom sve ono što on izgovara ponavljajte sve ono što on izgovara, a smo u drugim hadisima je pojašnjeno da je Allah poslanik kazao kada se govori hayya ala da se treba govoriti la havle wala kuvvete illa jedan hadis 1040 hadis od Uh, sa'da ibn Abi Waqasa radijallahu ta'ala ima da je Allah posan i kale sano rekao. Gries će biti oprošteni ono meko nakon što sasluša Mojezina izgovori sledeći u dovu. Ašhedu en la ilaha illa Allah, wahdahu la šarike leh, wa ašhedu enne Muhammeden, abduhu wa rasulu, radiju tu bilahi rabba, vabimuhammedin, rasula, vabil islamidina, gufira lehu, dhembuhu. Insan, Znači, nakon što se završi, završi učenje Ezana, u pogledu ovi dovi islamski učenjaci imaju razilaženje kada se ona govori. Ovaj hadis je vjerodostojan, definitivno obilježi ga ima muslim. E, postoji razdilaženje, pošto nije precizno, precizirano kada se ova dova uči, radu i tu billahi rabba, u obil islamidina, u obi muhammedin sallallahu alaihi wasallame, rasula. E, postoji mišljenje učenjaka kada se ona govori nakon Ezana, A postoji mišljenje kod učenjaka i tu je možda malo jače mišljenje da nakon što se kaže u jezanu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ašhadu en la ilaha illallah, ašhadu en la ilaha illallah, ašhadu ene Muhammed Rasulullah, ašhadu ene Muhammed Rasulullah, en da se nakon toga kaže uh, ova, uh, da se pročiva dova ašhadu en la ilaha illallah, vahdehu la šarika leh, vanne Muhammeden abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba, vabi Muhammeden rasula, vabi islami dina, ona insan koji kaže Allahu poslaniku rekni ovu dovu dali u ovom mjestu nakon znači što se kaže u ezanu ešedene Muhammed Rasulullah ili nakon ezana kaže Allahu poslaniku biće mu oprošteni grijesi pa se vjernik treva truti da i ovu dovu uči znači u toku ili ezana ili nakon ezana i zadnji hadis u ovom poglavlju Uh, u poglavi vrijednosti jezana, jeste hadis od Enesa radijallahu, trebno se prinosi da je Allah poslanika, ali i se rekao dova koja se prouči između jezana i kameta, neće biti odbijena. Dova koja se prouči između jezana i kameta, neće biti odbijena. Znači opet jedna vrijednost koja se vezuje za, namaz, za ezan jeste da dova u periodu, nakon što se prouči ezan. pa do i učenja i kameta, to je vrijeme Kada čovjek nakon što klanja sumnete, pohvalno i lijepo da čovjek podigne ruke i dovi. Nažalost, veli groj ljudi naši nakon što e, klanja sunnete nekog namaza, nakon što se prouči ezan, sjede i šute. Niti zikre, niti dove, a vidimo kolika je vrijednost dove u ovom vremenu. Da Allah poslani kaže, dova koja se prouči između ezana i kameta, neće biti odbijena. Dova koja se učini između jezana i kameta neće biti odbijena jedno veoma vrijedno vrijeme u islamu koje bi čovjek vjernik trebao da iskoristava svakim danom. Kao što vrijeme zadnje trećine i noć je vrijeme kada se prima dova, vrijeme dova postača, dova roditelja. Dova između jezana i kameta je e, znači posebna dova tako bi čovjek vjernik trebao kada dođe u džamiju klanjao sunnete, ima još vremena do ikameta da podigne, da podigne ruke i da nekoliko minuta provede u dovi, doveći od Allah SWT ono što mu treba od Dunjaluka i od Ahireta, jer kao što smo vidjeli u ovom vjerodostojnom hadisu, to je vrijeme kada se dova ne odbija. U svakom slučaju, mi ćemo, ako Bog da se odje završiti, zaustaviti, Ostaje pred nama mnogo, mnogo hadisa koji govori o vrijednosti namaza i mnogim drugim ibadetima. Jedno veoma, veoma interesantno i lijepo poglavlje. Pred nama je zaista doista mnogo, mnogo, mnogo lijepi hadisa koji govori o vrijednosti namaza, pa o vrijednosti posta i hađa i mnogih drugih ibadeta. Molim uzvišnog Allaha da nas učiti na putu istine. Molim ga wa da nam budi mirosni u danu, da nam je lakša prakticiranje ono znanje koje smo naučili na kraju. أشهد إن لا إله إلا أنستغفرك وأتوب إليك.